Velkopta, Zdeněk Borovec Zdeněk Rytíř Josef Kajnár Michal Bukovič František Ringo Čech, Ivo Fischer, Michal Horáček, Josef Kajnár, Otto Klempíř, Eduard Krečmar, Ivan Vládek, Kamel Peteraj, Jaromír Nohavica, Eduard Perkner, Vladimír Poštu Kamilan Prince, Jiří Šlidr a Suchý, Jiří Štajgl, Pavel Verba, Jaroslav Vykrent, Jinek Žalčík, mohl bych pokračovat ještě dále? Tím chci naznačit, že naším národním bohatstvím jsou tito můzami políbení, ano, textaři. A my si dnes všimneme jednoho z nedalekých, dalekých ostrovů, kalendárium číslo 132. Právě začíná od mikrofonu jej uvádí Michal Kyselka. 19. října by anglický textař Keith Reed, který psal pro skupinu pro kolárů, oslavil 79. narozeniny. Jako i my se můžeme pišnit nemálem kvalitních textařů, tak také on byl považován za jednoho z uznávaných a oblíbených textařů anglických, přestože jeho sloky a refrény, jak sám uznal velmi ovlivněné Bobem Dylanem. často neměli jasný význam, jako například ve skladbě Wider Shade of Pale, Bělejší odstín Bledé, což byl slogan, který prý zaslechl někde na párty a zbytek písně k tomu, jak si došrouboval. Tomu potom varhaník přidal variaci na Johanna Sebastiana Bacha. No a hit číslo jedna v Anglii v roce 1967 byl na světě. Titulky se narodil v Londýně do židovské rodiny přeživších holokaustu V 60. letech potkal hudebníky Matthew Fischera, Gary Brookera a Robina Trauera. Matthew Fisher byl varhaník. Gary Brooker skládal, byl zpěvák a hrál na klávesové nástroje. A kytarista Robin Trower již tenkrát učil lekce na kytaru. Mimo jiné jeho žákem byl Robert Fripp z kapely King Crimson. No a v 60. letech vznikla skupina pro Harum. A proč jsme si vybrali zrovna kita Rida? Jeho texty jsou někdy poetické, abstraktní, jak jsme naznačili, ale někdy nesou sociální notu, jako například v písni Strong as Samson, silný jako Samson, kteráž to je takovým komentářem k pokrytectví a utrpení ve světě, naznačující, že i ten nejslabší člověk může najít sílu, když je held to ransom, držen jako výkupné, mocnými silami, jako jsou skorumpovaní politici, bankéři, náboženčtí vůdci a ta píseň využívá biblickou postavu Samsona k vyjádření toho, že skutečná síla se může vynořit i z těch nejzoufalejších situací, do kterých jsme někdy vehnáni tlakem skorumpované a nerovné společnosti. Sám autor textu o ní řekl v roce 1976 v interview anglickým novinám Street Life, že je to píseň o arabsko-izraelském konfliktu a v roce 1984 v Dánsku při rozhovoru v rádiu dodal Napsal jsem tuhle píseň v době aféry Watergate. lawyers destroying mankind driving them crazy and stealing se jmenovala kočička jednoho přítele kapely, vlastně to znamená takové jako vzdálené latinské proculharum, což znamená daleko od těchto věcí. Keith Reed psal své texty někdy inspirované zážitkem po požití LSD, k čemuž se váže humorná historka, když po zvukové zkoušce na přelomu 60. a 70. let se ozvalo takové obrovské dunění, které bylo způsobené šlápnutím na pedál Hamondových varhan a šlápl na ně samotný Timothy Leary, Extrovertní psycholog, který popularizoval psychedelické drogy, který zrovna účinkoval ten samý večer. Ale zpět k písním a textům. Písničce Pandora's Box, Pandořina Skřínka, která vyšla na deváté desce s názvem Deváta, která mimochodem byla k dostání v polské kultuře u nás, a hrál na stanici Vltava v pořadu Větrník v roce 1975, kde jsem ji zasechl a úplně neuhranula. uhranula. Tadle ta písnička, lehce kryptická, používá mýtus Pandořiny skřínky ve starém řecku, kdy Pandora otevřela tuto záhadnou krabici a vypustila do světa zlé duchy. V písni je též zmíněn šarlatán a nebezpečí přílišné naděje a příklon k určitému fatalismu, jinými slovy, nevyhnutí se již předem napsanému osudu. Chytlavý anebo moudrý text často bývá příčinou úspěchu písničky. Singlu Wider Shade of Pale se v 60. letech prodalo 10 milionů. Keith Reed byl stálým členem skupiny pro kolhárum. Všude s nima jezdil, vždy byl přítomen ve studiu. Kapela s ním natočila 10 alp a vydobila si pozici stálice ve světovém rokovém povědomí. Sám Keith Reed v knižce Harum The Ghosts of Whiter Shade of Pale uvedl své motto: Whenever we are successful with something, we always then ran in the opposite direction. Kdykoliv dosáhneme v něčem úspěchu, tak je to signál vydat se opačným směrem. No a že to nebyly vždy jen vážné a apokalyptické obrazy, jež svými slovy maloval, dokazuje jeho spolupráce s ostatními hudebníky, například s Polem Polnarefem, jemuž otextoval písničku You'll Be On My Mind a se kterou se s kalendářem číslo 132 od mikrofonu loučí tež Michael Kyselka. Don't If you said I oh, work today Just to take my pen with it dry Those fools of tears That you, that you did, you'd cry Are you cry Your lust was not in vain And though it hurts, it is did, did not then Why fools of That you daily, daily, daily cry Oh, you cry